Goeiemorgen, ek groet julle in die wonerlijke naam van Jezus ontsieheer. Ek breng vanmorgen vir, vir ons net een paar punte onder ons aandag. Ek het onlangs gelees dat uh, Afrikaanse skryfster skryf dat ons moet nie Jezus uh, engel maak nie. Ek is daarteen, ek verwerp hierdie idee, want ek breng vir julle die ware Jezus. Daar is een uittreksel van een van my boeken op die webwerf en uh, as julle dit dan lees, luister geris, ek hoop so dat jylle dan na hierdie podcast luister om dit saam daarmee te lees, want dit is rechtige idee wat somme uit die licht gegryp word, en dit is idee wat op die kalfijnse traditie gebaseer is, en nie net op die kalfijnse traditie nie, die jood het ook weggedoen met hulle baie belangrike tussengang, en ek het baie, baie daarover geskryf, ons het vir die afgeloope jare ons bezig gehou, om daar oor te skryf, en hier het in 94 vir my gesê, gaan en verkondig die engel van die verbond aan die jode. Nou, as ons die Torah nou gaan, dan sien ons, dat daar een uitstaande engele weese is, wat God gebruik het. Engel is maar lach, dit is boodskapper. Misschien sal dit beter wees, as ons om boodskapper hou, maar hy het te weese gehad. God het om as een weese voorgebring. God het om as een engele weese voorgebring. Een engele weese is een weese, wat boon natuurlijk is, wat nie die mens waar geneem kan word nie, wat aan geesbesens gekoppel word en wat dan kan ook verskynings maak, maar hy die Jesus in sy voormenselik in sy voorartse bestaan, was as die engele weesige roep, baie duidelik en die wat dit nie kan aanvaar nie, is die wat werkelijk so nou in die triniteit beleidene staan en so weeselijk daarmee vereenseelig dat hulle net nie buiten die vierkant van die triniteit kan sê nie, die triniteit het ons nou al baie gebring dit is dier mense saam wat een sekere traditie gehand af het, en ek het vir julle gesê, ek kan julle aandag vestig op Rabbi Shimon Ben Jochai, wat eindelijk maar die sade geplant het van die triniteit beleidnis wat later geblom het, en wat alle ander beleidnis en ander perspektieve oor Jezus van die tafel afgeveed, en ek wil dit vir julle sê, moet nie met enig eense idees aanvaar nie, al is die boek ook hoe mooi geskrywe, varrie goed daaruit en die res los jy eenkant, te maak een gewoonte om wat jy lees altyd met die bybel te vergelijk, ek kan nie die die lees van die woord van God genoeg vir julle bekend toe nie, daar is soveel vertalings tot ons beskikking, dat ons maar gerus die bybel kan sien uit verskillende perspektieve, verskillende vertalings, ek hoop nie die vertalings, word ook nou die stabiekie ingeperk. Ek het natuurlijk twee vertalings wat ek hier vind net vir julle wil uitleg, die een is die Mazora, dit is die Koreen Jerusalem bybel, hy het die definitieve specifieke traditie en dan krij die Stoed-Kartentia traditie, ek gaan dit nie nou hier heel te in diepte bespreek nie, ek het al daar oor gepraat, daar sal meer en meer daar oor gepraat word, want ek wil my bezighou met die engel van die verbond. Die traditie wat ons het, die Ben Asherta, die traditie is maar die selfde. dit was manuscripte wat geskryf is, en dit het net een ander ontwikkelingsgeschiedenis, so dat ons kan sien dat die Stoed-Kartentia, ek het dit achtergekom met Zacharia 13, daar is sekere dinge wat betrekking het op die Messias wat toe verdwijn het, wat die Ben Asher traditie, die Koreen Mazora vir jou betem toe en weet dat wat is daar die wonde tussen jou handen, met ander woorde, dit is iets wat gebeur het, dit is een traditie wat toe in plek geval het, na die Bar Kokpa opstand, na dat daar een geweldige verweidring gekom het in die Christelik geloof tussen Jood en Jood, die wat Jesus aanhang nie, die wat Jesus nie aanhang het nie en ons sien dit ook in die Targums die Aversie teen Room nou dit is een geschiedenis wat ek behandel het in my boeken en ek hoop en vertrou dat die wat dan so listig skryf vat ook die boeken en lees dit een bykie. Ons kan nie net sê dat Jezus mag ons nie as die engel verkondig in sy voormenselike bestaan en natuurlijk kan ons dit sê, maar ons moet die geheel sê ons moet nooit die iets in isolatie sê nie ons moet die geheel sê en dan sal ons ook kan sê dat daar werkelijk getemper was, daar was getoring aan die skrifte, want Paulus was a jood, hy so in die Mazora traditie gestaan het, hy het geglo in die Messias, vooral na Damaskus, sy Damaskus ervaring, en ons kan vooral in sy Hebraerbrief sien, dat hy bring Jezus, soos wat die oud-testement Jezus vir ons weerspeel, soos wat hy dit, die oud-testement, die profete, en die tora, en die die geskrifte ook, Jesus, dan vir ons projekteer. Kom, ons gaan nie terug na hierdie kritiek wat gelever word, dat uh, ons mag nie Jezus' engel maak nie, sê wie? Ons moet versichtig wees dat ons nie tradiesies in plek hou ten koste van Jezus Christus' waarheid wat nou wil dierbreek nie, want die Heer het gesê dat hy gaan die aarde vol maak van sy kennis, ek dink ons lees dit in Habakkuk en uh, ons kan dit in die kleine profete sommer baie gauw na gaan trek nie die strans konkordantie na A' uh, nader, en kyk gau dit op en jy sal dit daar sien, die aarde sal vol word van die kennis van die Heere, nie die kennis wat uit die mense uitkom, nie die kennis wat uit God kom want Jezus' identiteit sy voorartse identiteit kan ons nie negeer nie, nou wat is een engele wees? Een engele wees is een geestwees, ons kan, by voorbeeld, ons sê die, die, die seraps, en dat ons die, ek sal maar sê, die gewone engele, in Godse reik, duisende mal duisende daarvan. Ons sê dit uit die boekopembaringen ons lees, dit alles hierdie is skrif verantwoordbaar, soos ek weer gesê, ek wil dit net vinnig hier sit, so dat as jylle nou die ware Jezusse uittreksel, wat ek op die documenten gesit het, is net een uittreksel, want my ESPN laat nie afskrifte toe nie, so ek geef julle die uitdreksel so dat julle die ware Jezus kan aankoop en dit kan lees, dit is een tendeens wat ons nie net op sy kant sit net omdat Kalfijn daartien kapsie gemaakt het, net omdat die Trinitariers dit nie kon vereenselvig met hulle beleidene sê nie en ek wil dit net kortliks weer sê, ek het gesê, ek gaan een podcast laai oor die Triniteit en, en Ben Jochai, Rabbi Simon Ben Jochai of Simon Ben Jochai was duidelike Kabbalist en hy het die saadige plan van die triniteit en ek weet die trinitariers gaan nie daarvan hou nie maar die tijd het gekom dat ons ons self en ons beleidings moet objectieveer ons kan nie so subjektief redeneer dat ons nooit by waarheid uitkom nie en ons hou nou altyd nie een traditie in plek nie die Heere die Almachtige wat my soveel openbarings gegeet en dat ek het baie duidelijk sê ek skaal my nie vir die evangelie van Christus nie dit is een kracht van God tot redding van elke en wat gloos is Paulus sê die here praat nog steeds die visioene, drome, gesigte God is een God wat uitbeweeg God is nie Newton God wat daarboe in die wolke sit of achter die wolke verskuil is en die mens nie, en dophou nie daar is een interaksie ons Godstien sê so vervlauw dat ons God alle meer op die achtergrond skyf en wat is die oorzaak dan, of wat is die gevolg dan Die gevolg van hierdie stap is, dat ons dan die oosterse gelowe na te trek. Je kan baie duidelik sien, en dit beklem toen ek in my boeken, dat daar een boeddhistische invloed was, en tot een baie groot mate hinduistische inslag, een oosterse inslag dit wil ek beklenk doen. Selfs op die lefant Syrie op Palestina, Palestina het was later ingelijf by onder die oorhoofse naam Syrie, die Romeine het het gedoen, en vooral nadat die jode uit die land verband was, toe daar weer opstand was, ek gaan nie daar deel behandel, nie, ek het het reeds behandel, ek wil julle aandag vestig op die idees wat as soepkoekies verkoop word, en elkien slukt dit vir waarheid. Ons kan nie die engel van die verbond gelijkstaande maak aan die ander engele nie. Ons het die engele diens, die engele diens is die vier vakkels, God maak vier vakkels van sy engele weesens, alles geesweesens wat ons nie met die blote oog kan sien nie, hulle is die wat die Heere aanstel om sy reik in die jemele te onderhoud, in die sin dat hulle word hier God gestuur oor die aarde uit, dit is maar nou wat ons weet, ons weet net wat die woord vir ons verklaar, ons kan nie nou hier gaan in ons eie versinsels maak, in ons eie imagination gebruik, ons eie fantasie skep om die engele engeleweesens nie. Ons moet baie getrouw, skrifgetrouw bly, want hierdie een specifieke engel, waarvan ons lees in Exodus 23, hierdie engelewees het God sy naam opgeplaas. God het sy shekina heerlikheid, wat ons so van in die Targums lees, is eindelijk die heilige geest, kracht van God. Daarom sê Paulus, Christus is die kracht en die weisheid van God. Hy het alles vir ons in die nieuwe testament, in die nieuwe verbond, briewe, die apostoliese briewe, wat hy verklaar, hy was die vat wat die Heere ingeruk het, om die Christendom op die rechte spoor te hou toe die aanslag van afvallige geloof wat sterk geword het. En ons sê dan, hierdie engele wees wat speciaal is, hy is die engel, hy die sien van die levende God, en as hy nie daarvan hou nie, is dit omdat jy nie die skrif ken nie. Begin bykie te dink vir jou self, want die Heere is bezig om nou dinge te skep en onder ons aandag te bring, want ons staan op die drumpel van die wederkomst van Jezus en die afsluiting kom, wanneer hierdie evangelie, die eeuwige evangelie, wat die Engel neervlieg dier die, die licht in die boekoopembaring in die Apokalyps, daar die evangelie sluit nou weer aan by die Jerusalem boodskap wat uitgegaan het vanaf die boogvertrek. Ons kan dit sien, niemand speld dit vir jou uit nie, maar God verlig ons gees dier die salving van die Heilige Gees. Ons kan nie nie dode theologie studeer nie, Jy kan boeke en boeke vir orde bereken in die Oosterse teologie studeer die Griekse Ortodokse Kerk of die Oosterse Kerk. Jy kan het opweeg met die Westerse Kerk. Hulle is nou omtrent gepak van die teologie. Hulle het nie die theologie voor dag gekom. Dit is sistematiese dinge, dinge wat sistematies aan jou opgedra word sodat jy die godheid en en die goddelike dinge op een sistematiese wyse kan bestudeer, soos wat dit noem, 'n sinvolle rasionele wyse, wanneer jou rasionele rede natuurlike plek val of van toepassing is. Maar, God gebruik ook die Heilige Geest, en dit is van uitstaande waarde, want dit leife jou in die dieptes van die woord, dit bring jou aandag op dinge wat God wil hee, want die Bijbel moet jy saamvat, jy moet dit soos ketings aan mekaar las, jy moet dit eindelijk soos een legkaart moet jy dit aan mekaar sit. Dit is hoe dit werk. Jy kan nie nie sê, ach man, word dit is nou so my culties. Dit is so verkeerd. Ek wil vir jou sê, dit is afvallig, as jy beleid dat Jesus sy engel was in sy voormenselike bestaan. Dit omdat jy een trinitarier is. Die trinitarier, soos ek reeds gesê, sal in hierdie traditie houd en sê hulle besef, my Heere, ek sal moet iets doen. Gods wil ek so my ook niet hierin voeg. Is worship, dis aanbidding, dit is, draai om aanbidding. Godstens is natuurlijk een stelreel, soos wat die Calviniste dit vir hulle sal maak, dis hulle type aanbidding, dan kry die Hindu uit het sy type aanbidding, dan kry die AGS, hulle hulle type aanbidding, of die Pentecostaliste, dan sien jy die reformatoren, hulle het een sekere, elk stelsel, swingly syne, liter syne, daarom kry jy die transubstantie asyleer onder die literane, maar jy sal dit nie kry by swingly jy het gekritiseer, dan kry jy by voorbeeld die triniteit wat verskrikkelijk oorspeel was dier Kalfijn, maar het Lieter het een bykie skiet gegeef, want Lieter het geweet hy was meer oopkop, hy het besef uh, hoe het die beleidense ontwikkel. Nou, kom ons gaan weer terug na die engele weesens, hy is geesweesens Maar Christus was beklee ook met so'n engele status van heerlikheid dat hy kon verskyn het aan profete. Dit is hier die selfde Jesus. Paulus sê, ja dit is Paulus, hy sê as hulle gewet het wat hulle doen, sal so hulle die Heere van die Heerlikheid nie gekruisig het. En die Heere van die Heerlikheid het een voorartse betekenis, een besondere betekenis van die Heerlikheid word gekoppel aan the glory of the Lord or die Shekina. Die Shekina, soos wat Rabbi Cohen sê, het op hier engel van die verbond geris. Hy die prins uit die huis van David daar was hulle boek daar oor geskrywe en dan kry ons dit in Daniel 12, Michael, Michael you is like unto God, heet julle dit nie al soveel maal op hierdie wetverwe wat ons gehad het nou en in die verlede gelees nie kom ons behaag God vir die slag kom ons draai ons oor weg van oud traditionele geëikte idees wat nie klok met die woord van die heren nie en dan as jy een kursus wil doen dan sê hulle vir jou oor, jy moet dit net skrif verantwoordbaar maak, toe sê ek vir die professor, maar oor die is die triniteit antwoordbaar op elk boek en draai. Ek wil dit vir jou sê dat ons moet een bykie meer hoop opraak. Hierdie engel van die verbond wat met Abram verbonde gesluit het en aan Mooses verskyn het op die berg. Ons moet dit baie mooi sê God in en dier hierdie engel van sy aangezicht. Want ons sal nooit die hoë onsienlijke God sê nie. En ons moet ook pas op dat ons God nie so gees maak so nau of so a, hoe sal ek het sê st a stark spirit, just a spirit god maak nie, ek het daar ook al oor gepraat, dat hy hierdie alles reertrek in die geest, hy is die bese, anders gaan ons goed naderend voorstel as so vreemd dat ons gaan sê, maar het ons die bybel nodig, ontstaan man het die dan, spreek ons die geest aan, soos ek vir een rabbi gesê, jy sê, jou oh God is alles die trekkende geest, is hy dan in hierdie kas, is hy in hierdie stoel, to sê hy vir my, ja, to sê ek, man, maar dan is jy moes die hindoe, want dis precies wat die hindoe's geloo, dis die ou el godsdienste, dis die supreme being, God het uitbeweeg, God het die geestweese, maar nie jy of ek sal daar die geestweese ooit kan aanskou neem, hy het vir... Mooses gesê, jy kan nie my sien en bly lewe nie, onthou Mooses het nie elke detail neergeskryk nie, want anders ons boeken en boeken en boeken nodig gehad het vir elke detail, as ons te gedetailleerd raak, maar wat Mooses gesien het, is Godse beeld wat Paulus vir ons verklaar in Colossensie 1, 15, hy is die beeld van die ontsienlijke God, die eersgeborene van die ganse skepping van God, die sigbare skepping ook, wat het insluit, Christus is daar die eersgeborene, nie die vader nie, die vader was nooit gebore nie, Die vader het ons voorgebring, en dan kom ons by tye en tye, o lam, wa eet, en uh, door, wa door, en generation to generation, en ons sien tydelike bestaan, en ons sien ons binnen in een eeuwige bestaan, weer een tydelike oorsprong. Christus het die oorsprong gehad uit die boezem van die vader, dit sê hy vir hulle, toe hy daar met hulle redeneer in die evangelie van Johannes. Die jode het met hom in konflikt gegaan, want hy het was in een dilemma, hy moest vir hulle vertel het wie hy is. Hulle sê, hy maak jou God, hy sê, ek maak my nie God nie. Christus het ons Seen van God gemaakt, en dit is ook een verderflike idee. Ook die trinitariers wat met die idee gekom het, en moendlik omdat die islam so sterk kom, met hulle idee dat hulle ook geloof dat Jezus die Seen van God is. Maar wat ons moet besef is, Christus is nie net Seen van God, klopt, maar hy is die Seen van God. Ons moet pas op vir hierdie Seense aanslag, wat nou kom in die verbondseens. Die verbondseens wat eindelijk die verbondskinders is, want God het nie nie die verbonde gesluit vir die mannelike geslacht nie, maar ook vir die vrouwelike geslacht. Het al twee ingesluit. Maar Jezus is die seen, daar die seen is Godse rechterhand. Rechterhand het een baie diepe tekenis in die Hebrews. En dit is dat hy God sê, uitbeweging is hy, is, hy is die een die God optree. Die rechterhand het vanaf die vroegste tyde een baie belangrike, prominente rol gespeel. Jy sal sien in voorstellings van Jezus met Paulus en Petrus, dit is nou in die katholicisme, Petrus is aan die rechterhand van Jezus want dit is die belangrikste posiesie. En hulle beskou om natuurlijk baie belangrik, want daarom verwijs hulle na die stoel van Petrus, die paus sit op die stoel van Petrus maar omdat die jode weggedoen het met hulle engel van die verbond, sublimeer hulle ook sekere skrifte, jy krij dit dat die rabbies skryf, en ek is staan hier met die boek in my hand Jewish Observance, ek is bezig om weer weer te gaan en al die detail te leer van hulle kalenders wat niets vergeet betek hier die fijnere detail, en dan sien jy dat die rabbies erkien dat hulle sekere denikies hier en daar weglaat om het te versag vir die volk natuurlijk hulle met die volk voet, hulle met die volk geestelik voet, hulle met hulle op wanneer die jode kom uit die donker ans lag, alles is donker, alles is vir hulle verdrukking gewees, en nou moest die rabbies hulle optel, verstaan, dit nou maar net in die voorbij gaan, en hierdie rabbies, Maimonides, wat hier in die middeleeuwe geleef het hier, omtrent in 10-11 daarom. Een Spaanse filosoof, hy was baie, baie belangrike intellectueel onder die rabijnse klas. En hy het weggedoen met die engel van die verkoont. Ek sê, waarom? En ek bring het weer een keer onder ons aandag, want ons moet een bykie van hierdie dinge kennis neem. Ek kan nie net sê, jy mag nie wees as vereenseldig met die engel nie. Ek wil dit vir jou baie duidelik sê dat die konflikt uh, wat gebeur hier tussen die jode en die christen jode en vooral na Bar Kokpa het eeuwe lange strijd en weeselike konflikt tussen die christendom en die jode omkeet. En daar was altyd konflikt tegen Rome en die aversie tegen Rome. En natuurlijk, ons sien ook dat Rome kom uit afvallige judaisme en ek gaan nie nou daar praat nie. Ek praat baie daar oor in my boeken as jy daar van die studie wil nou maak. Maar wat ons dan moet besef, is dat hulle toe al hierdie dinge wat belangrijk was, weggedien. Ek denk ek het al reeds gesê, dat as jy die twee bybeltradiesies vat, die Ben Asher en die Faris Troop Katentia, kom net na een voorbeeld terug na Zachariah 13, het sien jy dat die Mazora, die Koren Jerusalem bybel, wat nou onlangs vrygestel is, baie oulike weergave wat jy gerust vir jou kan koop, as jy wil, dis die Ben Asher traditie wat daar by Tabeerias vergader het, hulle is eindelijk maar baie vervleg met die Eseners ook die Esseners was die Levite wat, like het vir my, baie sterk inpak gemaakt het, hoe meer ek oor hulle nagaan, dat hulle hier baie op, dier hulle fanaticisme die Joodse dinge in plek hou, maar daar was ook baie afvallige dinge ook, wat ingewerk was, maar hierdie Ben Asher traditie, ek ken daar die skrif, en hulle heet daar die skrif in hulle tekst. Hulle het behou wat is daar die bonde tussen jou handen terwyl die stoot katensie aan weer. Dit is nou een specifieke tekst traditie. Ek praat nou hier van tekst tradities wat die Hebrewse tekst raak. Hy dit uitgehaal. So ons moet baie versichtig wees. Wat ons doen, daar was getoring aan die skrifte. Jy kan sien uit die boek Hebraers. Dit is Paulus' Hebraer brief en dit het ook natuurlijk geskiedenis het reeds baie keer daarop gewys dat Paulus bring die engel van die verbond, hy sê Christus was bo sy metgezelle uitgeligd, sy metgezelle was die engele, kom ons is objectief, kom ons vat hier die oogklappe van traditie dis wat traditie nou net seer begin raak, sit het een kant, wie wil jy behaag? Kom, doen nou bykie navorsing en help so ons hier die dinge aan die licht kan bring, wat ons staan op die drimpel van die wederkomst van Jezus, en dit bring my by godsdienst, weer ek keer go godsdienst is aanbidding, dit is een aanbiddings dit is worship, godsdienst behels worship, waarom is dit dan godsdienst? Godsdienst is gods aanbidding, dit behels gods aanbidding, dit gaan weier as die aanbidding, want dit raak oor die hele structuur, al die systeme van die geloof, hoe dit moet aangewend word, dan kom jy by die theologie uit en dan kom jy by die toepassing van die theologie en al die dinge wat jy noem, jy kan ingaan op die Griekse orthodoxe ente, en teen oor die Westerse kerk en al die dinge wat ek nou alweeds genoem het, maar dit draai om worship wat ek nou reeds in my misbrief behandel het, in Leviticus, dit was gewees by die opstand ten Moses en Aaron, en toe die Heere korig daten aan Abira met die boonatierlijke kracht wat plaas gevind het, met hulle familie, en allemaal wat betrokken was by die saak, want dit was die hele Israel omtrend, wat betrokken was, wat dier hulle beïnvloed was, en God het toe die kalprits, die wat die ding geën instigeer het, die opstand geïnstigeer het ten Mooses en Aaron, het hy toe in een oomblik dat die aarde hulle ingeslik het. En daar het Mooses vir hulle gesê, het hier in die hele levite aangestel, om die volk te leer, to worship properly, to worship properly om te aanbid op die rechte wijse. Jou godsdienst beteken vir jou niks, as jy nie aanbid nie, want jy aanbid die die hoer mag, en dit breng ons weer uit by die engel van die verbond. Dit wijs vir ons, dat Jezus is ondergeskik aan die vader, net soos wat Ariekin gesê het, alhoewel ek nie met origenese theologie samensteem nie, wil ek net vir jou sê, dat die konflik het toe gegaan tussen Rome, dit was die westerse kerk, en die jode, die traditionele ultra jode, ten oor die helenistische jode, en hulle teen mekaar ontbrand, en hulle teen mekaar opgestaan, en dit was een brandpunt gewees. Ons het dit net nie alles tot ons beskikking van A tot Z. In die Nieuwe Testament, en as jy begin lees, en jy begin krap, en jy begin delf, en jy kyk na al die verskillende godsdienste wat oorgespoel het, op Palestina, waar die brug was tussen Egypte en Europa, en jy sien die verkeer wat in die Swartseegebied plaasgevind het, en jy sien die handeldrijf met die Oost, en jy sien die inpak van indië selfs op Egypte, dit alles kon kom tot jou dier, wanneer jy navorsing doen, en dan sien jy, dat baie afvallige wees het op die elefant oorgespoel, en dit was die rede, die christene het die engel van die verbond erken, dat jy lees dit in Stephanus, jy kan dit baie duidelik sien, hy verwees na Mooses in die braanbos, dit was nie God, wat in die brambos verskyn het nie, dit was die engel van die Heere, en toch het hy vir hom gesê, wat sy naam is, Mooses het die engel van die verbond gevra, dit is die engelmense, dit is die engelweese, daar was my mense wat God gesoek het, wat 7, 8 dag gevast het, en hulle het Jezus gesien, en as jy dit nie geloof nie, moet dan nie na my toe kom, met Siener van Rendsburg, vir my kom vertel, dat Siener van Rendsburg, wil jy vir my oortuig, was nou die enigste ware profeet nie, dank God vir Siener van Rendsburg, ek het niks teen om nie, ek gaan nie om nou hier aan om vir julle nou hier kritiek te lever op om nie, ek is nie hier om kritiek op iemand te lever, wat die Heere so gebruik het, en wat die Heere so opgezonder het nie, maar dan moet ons ook herken, dat die Heere ander mense gebruik het, hy het ander Hy het gesalftes gebruik, wat gesien het, hoe lyk hierdie verbonds engel, aan gaan hulle verskyn. Ach man, ek denk ons moet ons oogklappe maar afval, en ons moet dit in die laai bere, want ons gaan net mense verwar. Waarom wil jy dan jou begeef op die terrein van die engel en net die klem le op die skerming engele? Ons is nie katholiek nie, en ons is ook nie kabbaliste nie. Ek wil dit vir jou sê, dat hierdie dinge kom, baie ter sprake by my niesbrief, en as jy my onlangse niesbrief wil hee, wat ek nou maar gister uitgestuur het, ek net op daar die uh, niesbrief vakkie, gee my jou e-post en ek sal vir jou niesbrief stuur, ons moet nou begin dink, ons kan nie staan in traditie, wat afvallig is langer nie, a engele weese is a weese wat God voorgebring het, is a engele weese, Christus was as a engele weese voorgebring, en hoe kom skraam jy daarvoor weg, omdat Satan dit weet, want Satan is ook gevallen engel, en Satan het in opstand gekom tegen Michael, ons lees dit in openbarende 12, dank God vir daar die geskryf, Michael is hy die gelijk is aan God. God het hierdie Jesus een verhoogte steltes gegeef van heerlijkheid na sy opstanding, maar hy was nog sien van God. Paulus wat gebruik was dier God en ingerik was op weg na Damascus, om die volk te hou by voorgelewede waarde soos wat Jesus dit wou gedoen het, en soos wat die Heilige Geest dit wou Uh, bekend mag kan almal die heren toe hierdie gesalte vat van hom wat geleerd was gebruik, want hy moest in die gelede heleniste te staan kom, hy moest Christus bring en God hier die beste gevat uit die skatkamers, en hy het iemand hier gegeen in die kaliber van Paulus, en Paulus kan hier baie duidelik sê, leef vir ons die dinge in die mond wat ons hier mooi verstaan in die oud-testament nie. En dan moet ons besef dat hierdie engele weesig, Het dan nou nie in die maag Maria ingegaan nie, net soos wat God almachtig nie in die maag Maria ingegaan het nie, dit is ook verkeerd. Ons wil die een kritiseer, en waarom nie die ander nie, ons maak Maria nou Theotekos, sy is nou Theotokos, sy is nou hier die moeder van God. Ek wil vir jou sê, Jesus sê vir ons, dat niemand kan God ooit sê nie, die enige boorde sê nie, het om verklaar, hy wat in die boezing van die vader was, het om verklaar ons kan nie God sien nie, hy het gesê vir Mooses, daarom het hy sy engele gebruik, en daar die engele wees het Mooses op die berg ontmoed, en hy het met sy vinger geskryf op die klip tafels, dis nie God al wat het gedoen, nie God het dit tussen hangen gebruik, dit was sy engele wees, en my moen na, dis het weggedoen, omdat dit vir hom te veel geklink het na die Christendom, die Christendom en Jezus, Jezus het vir hulle Turks 5 geword, het die Jezus wat gekom het om sy volk te red, sy eindom sy Johannes het om nie angeneem nie, en to die Die verklaring kom dier die apostels en duisende hulle bekeer, duisende jode en duisende weer wegval. Dit is wat gebeur het. Johannes sê hulle was by ons, maar hulle het weer weggeval. Dis in, in Johannes 4, ons sê dat hulle deel van die apostels gewoond, maar hulle het weggeval. Petrus praat daarvan in sy briewe en wat het toe gebeur? Toe doen hulle weg met die skrifte en hulle begin die skrifte ter skep en te ontvorm en te verdraai en hulle theologie vandag sê vir jou, dat jy mag geen tussen hangers tussen God en die mens heen nie, en die, die joed het in die struk getrap van Babylon. Babylon is hierdie mensgemaakte menselike weisheid, sonder die salving van die Heilige Jesus het bitter gevaarlik, en ons moet besef, soos ek gesê, die oorsprong, die oorspoel van die oeste, op die lefant, en ons moet sien, dat daar het contaminatie plaasgevind, en ek verkondig Jezus, en ek doen dit boldly, ek doen dit, omdat ek nie skaam is vir die evangelie van Christus nie, ek is nie skaam vir die woord nie, die naam van die almachtige is op hierdie specifieke engel, op Michael, jy kan sien, dit is Michael, hy wie gelijk is aan God, daarom draai die naam van God, die naam van God was nie op die andere engele nie, en wees verzichtig vir vertalings, op een subtiele weise doen hulle weg met die engel van die verbond, en hulle veralgemeen om, hulle maak om met ander woordie een van al die engele, dit is nie, dinge wat gevaarlik is, jy mag dit nie doen nie, Jeremia waarskiet in die skryders, wat dinge inbring, wat nie van God is nie, a skryder kan makkelijk iets verander, en dan kan hy sê, jy weet, dit is maar hoe jy dit vertaal, maar as jy teruggaan, ek het hier die bybel in my hand, en ek dank jy hier daarvoor, en ek het die Mazora traditie, dit is die Benda Sher traditie, dit is maar die KF traditie, dit is allemaal veracht, maar die KF het ook goeie dinge. Dit wil ek vir jou sê, ek glo ook dat ons nie moet by ou geëikte Engels hou en by middeleeuse Engels nie. Ten minste by die middel-Engels nie skes. Ons moet ook 'n bietjie aangaan na baie beter wyse waarop ons onsself kan uitdruk in moderne Engels, maar pas sop dat jy nie die kern opverniet. Dat jy nie op die ou die belangrike van die saak van die teks opoffer nie. Gaan dan in op die teks en kyk. En dit is soos wat 'n Joodse tekskundige onlangs gesê daar is nie net die oorspronklike Hebreeuwse teks. en uit daar die oorspronkelike Hebreeuwse tekst, het daar soveel vertalings ontstaan. Dit moet ons onthou. Ek praat nou van die oud-testament en die engel van die verbond is daar die een, wat God verhoog het, aan hom een naam gegeet, wat boe alle naam is, is nog Yeshua, die Yeshua is gekoppel aan deliverance, want as jy mooi sien, dat die engel, wat die naam van God dra, wat aan Mooses verskyn het in die braanbos, weet, besie, ek is wat ek is, I represent dis almighty God, en dit is wat hy gedoen het, want God het gesê, hy sal voor jylle uitgaan, God het hom aangestel, Exodus 23, hy het hom nie self aangestel nie, hy is die beeld van God, soos wat hy dit was in die oud-testament, soos wat dit in die nieuwe verboor, onder die beter verdeling, met hy het nader gekom, hy het vlees geboor, dit is dan nie soos wat ek gesê, dat die engel nou hier in Maria aangegaan het nie, die eigenskap, daar die geestweese, het meer gedaal by die jordantrafie, daarover was daar potentie, maar moet het nie net slik, omdat daar nou een sekere sektor opgekom het wat gesê het, jong, dit is drie enig. In die traditie van Simon Benjochai, hy het die eerste sade geplant, ek gaan nog een podcast daar oor laai, ek het reeds gedoen, ek wil net een bykie ingaan op die naam van God, wat ek het myself verspreek, as jy kom by die, die naam van God, by die tetragram, dat is het jord, hy, hy dit is nie jord met een swa nie, maar as jy dit Jehovah maak, dan sal hy natuurlijk in die zwaam kry, want wat hy gedoen het, hy het Adonai oorgeplant op die tetragram, en dit het toe hierdie snakse aardige Jehova gegeen, hy kan het sien in Weingreen, Weingreen is baie duidelik daarmee in sy grammatika boek, en dan weet hy dat die jode erken nog Jehova as die nationale naam, maar kom ons focus nou op die engel van die verbond, en ons sê dankjere vir die skrifte, en ons gaan so een bykie dieper, het. of jou sê al die duisende, dit ook gedebatteer, is daar van die Heer het vir my gesê, haan het verkondig die engel van die verbond aan die jode, en ek bring vir julle speciaal in my niesbrief, wat my pa gesien het van die engel van die verbond, hy was ook een mens wat groot geworden het in die dopperkerk. Voor hom was dit een grootse ervaring, toe die heren voor hom verduidelik, na dat hy baie gebid het oor die saam, dat hier engel van die verbond is Jesus, en hy het in verskillende drome aan hom verskyn. Daar is mens in die wat hier idee verkondig. Dis die idee wat ook al in die verlede verkondig is, maar wat onderdruk was. En ja, Justine sê dit, verkondig en ook die politis was in twee strijd, maar nou moet ons besef, die drie eenheid spruit voet, en ek verklaar het, ontborstig, uit die specifieke traditie, en dis hierdie essens-ebumitise traditie, dis hulle wat die intellektueelis was, dis hulle wat dinge in plek gestel het, wat die rest van die nageslag vandag nie kan verstaan, die drie goede in een, toch nie drie goede in een, en dan nog die essentie daarby, die essentie kom ook neer opweese, maar ek moet vir jou sê, die tyd het gekom dat ons die filosofie wegbewege Pak, pak die filosofie weg, want Paulus het gewaarskiet in die filosofie en alles is jy wat er van wat er hoog gehalte, al ken jy al die antike tale, ek wil vir jou sê, ons moet Jezus volg in gees en in waarheid, dan sal die Heere vir ons dinge sê en ons sal om worship, ons godsdienst, ons godsdienst is worship want wat is godsdienst dan? Jy worship die almachtige God. Paulus sê, om hierdie rede, buig ek my knie voor die God en Vader van Jezus. Jy buig eindelijk jou knie voor die God en Vader van Jezus, want Jesus is die skakel, hy is die middelhaard tussen God en mens, hy die beeld van God, hy is nie God self nie, God my absoluut hoogste besag praat het vir die jode, die jode sal dit vir jou sê, Jesus het uit die vader ontstaan, die vader het om voorgebring, hy bring dit aan die jode, ek het dit reeds vir julle gesê, kom ons dien die jere in gees en in waarheid, ek gaan ons nie dinge verkondig, al is dit, hoe oud, al is dit so oud soos die berge, kom dit maar hieraf, die, die paie van Rome, en die paie van die protestantisme, en die paie van Palfijn, en tot hier by ons, en nou sê ons nie, omdat die theoloos sê, Jesus mag nie engel wees nie, nou sê ons ook nie, want julle is sterk in die tradiesie van Rome, dit die OED, is dit nie waarvoor ons gaan lei weer een keer nie? Die wat gaan lei, gaan die wees wat waarheid bring. Dit was nog al die eeuwe so'n kierkekaart die het gesê om die waarheid mee te deel is om te lei.